Доля лиха надала із кіл камені лука туго знять того дня, як повів до любого я Іліона військо Троян, щоб подати богосвітному Гектору поміч. Як повернувся додому, і на власні я очі побачу землю вітчизни, дружину і рідну оселю високу, хай мені голову геть відрубає приблуда чужинний, як не спалю у палаючим полумії я цього лука, Щент поламавши, нікчемний, як вітер, Був з нього супутник. Відповідь зразу ж еней Троян ватажок тоді мовив. Не говори так, не буде й надалі інакше, Аж поки на колісницях із кіньми Удвох ми не вийдемо проти Мужа того, і не спробуєм нашої зброї на ньому. Стань же мерщій в колісницю до мене і побачиш, які то тросові коні, як швидко уміють вони по мчати туди й сюди, у погоні, так само і втечі, нас і до міста вони понесуть, якщо знов побажає славою Зевс Діомеда сина Тідея. Окрити. Іди ж бо мерщий, та в рухи батіг цей бери і блискучі віжки. А я увійду в колісницю, щоб бій розпочати. Чи на себе бери його, я ж керуватиму кіньми? Відповідь мовив до нього осяйливий син Лікаонів. Краще Енею ти сам бери віжки і керую вже кіньми. Швидше помчать вони повізок круглий, візничого звичний, чуючий клич, як тікать доведеться від сина Тідея. Можуть без тебе упертись, сполохані коні й не схочуть, винести нас з бойовища, не чуючи оклику твого. Рушить на нас тоді син великого духом Тідея, вб'є нас і однокопитних собі забере твоїх коней. Отже, своїми ти сам керуй колісницею й кіньми, і я ж, коли він налетить, його списом загостреним стріну. Мовлячи так, в колісницю оздоблену стали обидва, і миттю погнали на сина тідея баских вони коней, Щойно побачив стенел їх, осяйливий син Капанеїв. Зразу ж до сина Тідея він слово промовив крилате. О Діомеде, сину Тідеїв, душі моїй люби, бачу могутніх мужів, що з тобою готові он битись. Сила незмірна в обох. Один із них лучник славетний, пандар, Тим гордий, що сином доводиться він лікаону, другий Еней. Гордиться походженням злона Анхіса він бездоганного, мати ж його Афродіта безсмертна, тож завернім своїх коней, не кидайся надто завзято в лави передні, щоб милого серця свого не згубити. Глянув з підлоба, і мовив йому діомет премогутній, годі ні слова про втечу, я цій не піддамся на мові. В мене немає того в природі, щоб, криючись, битись. Чи ховатись зі страху ще сила моя непохитна? Навіть із кіньми не вийду я, а виступлю пішки в проти них не дасть бо тремтіти. Паллада Афіна, на колісниці од нас прутконоги не винесуть коні разом обох. Чи встигне хоча б лиш один врятуватись? Інше тобі я скажу, ти ж у серці вклади оце слово. В разі порадниця мудра Афіна мене обдарує, славою вбитий обох, ти притримай поривчатих коней вішками міцно до поручнів, поваза їх притягнувши. Сам, не забудь же цього, до енеївих кинеся коней, і від троян їх жени до ахеїв красивоголінних. З тої породи вони, що тросові Зевс громозвучний дав в нагороду за сина його Ганімеда, тож кращих, Коней нема під зарею світання і сонячним сяйвом.